Göylərdəki və yerdəki ordular, mələklər, cinlər, insanlar, heyvanlar, ilırım, qasrığa, fırtına, sel, zəlzələ, ayın tutulması, günəşin batması və illə Allahın ixtiyarındadır. Allah istədiyindən onlar vasitəsilə intiqam alar. Allah hər şeyi biləndir. Hikmət sahibidir. Cihad əmri ona görədir ki, Allah mömin kişiləri və qadınları əbədi qalacaqları ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin. Bu onların günahlarının üstünü örtsün. Bu Allah dərgahında böyük qurtuluşdur. Uğurdur. Cihad əmri həm də ona görədir ki, Allah Məhəmmədin Rəbbi nə Məhəmmədin özünə, nə də möminlərə kömək edəcəyidir deyə. Onun barəsində bəd-güman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 Hikmət sahibidir Yə Mühəmməd Həqiqətən biz səni Bəşər övladına bir şahid Bir müjdəçi Və Allahın əzabı ilə qorxudan Bir peygəmbər olaraq göndərdik Biz onu göndərdik ki Siz insanlar Allaha və onun rəsuluna iman gətirəsiz Ona Allaha yaxud peygəmbərə yardım edəsiz Onu böyük sayıb Ehtiramını saxlayasız Və Allahı səhər akşam təqdis edib, şəninə təriflər deyəsiz. ya Peyğəmbər, sənə biyyət edənlər şübhəsiz ki, Allaha biyyət etmiş olurlar. Allahın güdrətəli onların əllərinin üstündədir. Kim biyyəti pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Bunun zərəri yalnız onun özünə dəyər. Kim Allahla etdiyi əhdi yerinə yetirsə, Allah ona böyük mükafat verir. Hüreybiyyə səfərindən geri qalan bədəvi ərəblər sənə deyəcəklər. Mal dövlətimiz və ailələrimiz başımızı qatdı. Səninlə yola çıxabilmədik. Allahdan bizim bağışlanmağımızı dilə. Onlar ürəklərində olmayanı dilləri ilə deyirlər. Onlara de, əgər Allah sizə bir zərər, yaxud bir xeyir vermək istəsə, bu işdə Allaha bir şeylə kim manı ola bilər? Bəli, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır.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 odu hazırlamışıq Göylərin və yerin hökmü Allahın əlindədir O istədiyini bağışlayar İstədiyinə də əzab verər Allah bağışlayandır Rəhmədəndir Siz xeybələ qənimət əldə etmək üçün getdiyiniz zaman Hüdeybiyyə səfərinə getməyənlər Səfərdən geri qalanlar deyəcəklər Qoyun biz də sizin arxanızca gələk Onlar Allahın Ya Peyğəmbər Hüdeybiyyə səfərini getməyib evdə oturanları heç yerə aparma sözünü dəyişdirmək istəyirlər. Ya Peyğəmbər, onlara de, siz əsla bizim arxamıqca gəlməyəcəksiniz. Allah əvvəldən belə buyurmuşdur. Onlar deyəcəklər, xeyr, siz bizə pahıllıq edirsiniz, istəmirsiniz ki bizim də payımıza qənimət düşsün. Xeyr, onlar özləri çox az qanan kimsələrdir. Hüdeybiyyə səfərindən geri qalan bədəvi ərəblərədir. Siz bir müddətdən sonra çox güclü bir qövlə vuruşmağa çağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız. ya da onlar dönüb müsəlman olacaqlar. Döyüşə ehtiyac qalmayacaqdır. Əgər itaət etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verir. Yox, əgər əvvəldə olduğu kimi döyüşlərin üç Allah sizə ağırlı-acılı bir əzab verir. Cihada getməməyə görə, çora günah gəlməz, Topala şilə günah gəlməz, Bir də xəstiyyə günah gəlməz. Kim Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan gənnətlərə daxil edər. Kim haqdan üz döndərsə, Allah onu şiddətli bir əzaba düşər edər. Ya Peyğəmbər, And olsun ki, Hüdeybiyyədə ağac altında sənə beyyət etdikləri zaman, Allah möminlərdən razı oldu. Allah onların ürəklərində olanı, sənə sadiq qalacaqlarını, əhdə vəfa edəcəklərini bildi. Onlara öz dərgahından arxayınlıq, rahatlıq, səbif, səbat, mənəvi qüvvə göndərdi. Bu onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbi ilə mükafatlandırdı. Həm də xeybərdə ələ keçirəcəkləri çoxlu ənimətlərə nail etdi. Allah yenilməz qüvvət,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 Allah sizə hələ əldə edə bilmədiyiniz başqa qənimətlərdə Məkkənin fəthini, yaxud Hüneyn vuruşu, İranın fəthi və sonraki neçə-neçə döyüşlər zamanı əldə ediləcəyi qənimətlər və əd buyurmuşdur. Allah onları öz elmi ilə ehtiva etmişdir. Allah hər şəyə qadirdir. Əgər Məkkə əhlindən sonra o kafirlər sizinlə döyüşə girişsəydilər,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 və onlara təqva kəlməsini xas etmişdi. Onların bu sözə Məkkə müsliklərindən daha çox haqqı var idi və ona layiq edilər. Allah hər şeyi biləndir. And olsun ki, Allah Teala öz Peyğəmbərinin Məkkə fətiri öyasının için olduğunu təsdiq etdi. Ey müminlər, siz inşallah əmin amanlıqla bəziniz başınızı qıxtırmış, bəziniz saçınızı qısaltmış halda